Ni tarehemosi April 12 na isho na moja Hujambo, karibu katika tarifa ya habari mchana huu Tuanze kwa habari kuu Mtu mmoja alifariki kwa kupigwa lisasi Kwenye ba maarufu kumchamo Mtaani msaga usiku wa kuamkia leo Duru kutoka mahala patokio Zinajuza kuwa chanzo cha mkasa huo Ni kum, uh, kukataa kutoa huduma za vinyuaji Kwa askali mmoja alielenga bahio bada ya mda. Ujienzi wangome ya kuzui ya maji ndilo jibula ongezeko la maji bandarini bujumbura. Mtaalam wa mipango ya ujienzi pamoja na jeografia anajuza kuwa maji ya ziwa tanganyika ya liongezeka hadi kuvamia bandari. Zaidi ya familia mia na hamsinza watu wa kabila ya watu zilihalalishwa nyezi mitano iliopita. Emmanuel Nengo kiongozo asasi ya watwa anadai kuwa hali hiyo ya, ya kusajilisha wana familia itasaidia raia hao kuendelea haya bila shaka na mengineyo ni katika ukurasa huu wa taarifa ya habari mimi ni Omer Ndwayo Eric yuko na Skimitambo jiunge nasi Ldio isanganiru ni kiboko yao Fundimetambo ni Eric Uimana. Mtu mmoja aliouawa kwa risasi katika mtaa Msaga baani Mchamo mjini Bujumbura. Habari zinazotolewa na watumishi wenza wa marehemu zinaeleza kuwa huenda chanzo cha kifo hicho ni kukataa kutoa huduma za pombe kwa askari jeshi mmoja kwa madai ya mhudumu kuwa muda wa huduma hiyo Ulikuwa umekuisha. Kama bosi wabahio, baadi ya watumishi wanaomba upelelezi kuharakishwa ili kufahamu na kuadhibu mtu aliyetenda uvu hilo. Zyombo vyaulinzi vinafahamisha kujua tayari swala hilo na kujua kuwa upelelezi unafanyika ili kutambua mkasa huo. Ni habari ya lidiga himbare Inasomwa kwako na Romwald niyo ya bivuze. Huyo ni mmoja mawafanya kazi wa kilabu hicho. Anaedhihirisha kusikitishwa na kupoteza lafiki yake ariye wawa. Mutumishi huyo anayereza mazingira ya Tukio. Kanari huyo alikuwa hapa. Akitumia kinyuaji majila ya usiku. aliagiza pombe. Tulimambia kuwa Alitoka na kusema wanamuzalawu na hamujui yeye ni kanari. Alitoka tukafikira na kuenda. Aliporudi. Tulimusikia akibomowa. Akiwa anabebelea bunduki na kwanza kutukanyaga. Tunapolala. Badhi yetu tulitawanyika. Mimi nilikimbia akabaki marehemu. Alimopiga kisha akamufatulia lisasi. Mufanya kazi huyo pamoja na mmiliki wa klabu hicho wanavitaka vyombo vya sheria kufanya uchunguzi atakaye kamatwa na hatia sheria ichukue mkondo wake twidosaba kuutungane bwa kona tunaoomba sheria ichukue mkondo wake kuwezi kuua mtu ambaye hamkukombana ni jambo la kusikitisha kuua mtu msiefahamilana tunaomba pia kutolewe fidia kwa familia ya wafiua maana alikuwa tegemeo kwa familia Alikuwa anajipanga kusoma chuo kikuu. Masikitiko makubwa kwa familia ni habari inayuvunja moyo. Radio Isanganilo imetafuta wizara ya urinzi ili kutowa tamuko kwa kisa hicho. Floriberi Biyeleke, msemaji wake, amethibitisha kuwa na tarifa za askarigeshu huyo mwenyecheo charuteni kanari. Lakina kileza kwamba uchunguzi bado unaendelea ili kutambua ukweli kuhusu Tukio Renyewe. Romwart ni yo ya bifuze. Usalama daima bunduki moja aina ya bastola iliokotwa mchana wajiana jumatano kijijini rutiazo tarafa kayo kwe ni muaro. Bastola hiyo ili gunduliwa na mtoto alikuwa kingia porini kusaka miti ya kuegesha maharagwe. Hayo yametokea baada ya siku tatu tu kukiokotwa gurunet nne kwenye kijiji kigarama tarafa ni ndava. Afisa polisi mkua ni muaro, anawataka raia wanaomiliki siraha daima kinyume na sheria kuvitoa kwa zyombo hutsika, zyombo hivyo vya, upi, uh, vya upiganaji vili chukuliwa mara moja na zyombo vya usalama. Adabu ya kuendesha shuguli zenye masi rahia uma kwa muda wa masa 1720 huku ukiukaji ukifidiwa na kifungo cha mnyezi sita na faini ya la kitano. Ndiyo iliokatiwa mwanamuke mmoja mwenye umre wa miaka 30 kejijini gihanga tarafa kayo kwe mkowani muaro na mahakama makuu ya kitaifa mkowani hapo. Katika kesi hiyo ya mafumanizi ilioyendesho mchana wa jana jumatano Mwanamke huyo alikabiliwa na shutuma za utumiaji na kukamatwa akiwa na pombe haramu maarufu umudiringi kwa lugha ya kitaifa. Asasi semabu inayotetea wagonjwa nchini Burundi inaeleza kuwa na wasiwasi juu ya kupokelewa na huduma batilifu kwa wagonjwa hasa kwenye baadhi ya hospitali za uma. Silvan Habana Bakize msemaji wa SAS hiyo anasota kidole watu wa toa huduma kwamba hawara, hawara, hawarahisishi wagonjwa. Anawataka wauguzi kutendia kazi kiapo wanachokula mara wanapoteemo visomo vyao vya uganga. Bwana Habana Bakize anaeleza kukerua na namna madaktari hupokea idadi kubwa za wagonjwa wanapokuwa ofisini mwao binafsi Huku wakipokea idadi ndogo wanapokuwa kwenye hospitali za uma Tumsikilize anatafsiriwa na Etienne Manirakiza Habari hii bado haijafika naona ufundi uh, fundi mitamba na nionyesha kwamba habari hii bado haijafika Ila zaidi ya familia miya na hamsini za raia wenye kabila ya watwa uh, walio owana kinyume na sharia mkawani mkayanza zili halalishwa na kuorodeshwa kwenye vitabu vya wanandoa Zaidi ya watoto elfu tatu hawajaorodeshwa kwenye vitabu vya kiraiya Nao pia walisajiliwa nyezi mitano iliopita Emmanuel Nengo kiongozi wa asasi na yawania haki za raiya wenye kabila ya watwa inchinburundi Anafikiri kuwa hali hiyo itasaidia kaya za watwa kuwa shwari na kupata maendeleo thabiti. Bandari ya bujumbura inatishua na ujazo wa maji kutoka ziwa tanganyika. Uchunguzi wa mtaalam wa upambanaji matumizi ya aridi na mazingira alhamisi. Baada ya kutembelea miundo ya bandari ya Mjini Bujumbura, Bernard Sindayehebura anaeleza kuwa mbuga ya uashi tayari imeanguka. Kama suluhisho, bwana Bernard anapendekeza ujenzi wa dwa, wa dharura wa ya kulinda bandari hiyo ya jiji. Isanganiro. Imetim saa 7 na dakika 30 katika studio za redio Isanganiro. Hii ni tarifa ya habari. Kuto kuelewana kati ya shirika la ujenzi wa barabara ya lami nambari 16 sehemu za Tabaga Kuba na shirika la ukaguzi wa kazi hizo za ujenzi. Maison de surveillance kwa lua ya kifaransa ni sababu moja za shoguli hizo kutoktamatika kwa muda muafaka. Ni maoni ya Alain Gion Bunyoni waziri mkuu anayelitaka shirika la ujenzi kuwa tayari kushirikiana vema na kiongozi mpya wa shirika la ukaguzi atakayeteuliwa ili kazi zisonge mbele. Shuguli za maendeleo za mashirika binafsi ya nayounga mkono mkono wa Ruyigi zilitekelezwa kwa kiasitosha mwaka wa 1220 ila bado kasoro zipo. Miongoni mwa kasoro hizo kuna zungumziwa ukosefu wa kalenda ya mipango kwa baadi ya mashirika hayo huku mengine ya kiendesha kinyume na miradi ya maendeleo ya mkono. Katika mkutano watathmini ya yaliotekelezwa na mashirika hayo, Gava na anayataka mashirika hayo kurekebisha mahala kuliko gundulika upungufu ili kuweza kushirikiana na vyema. Ni habari tuliotumua na ripota wetu kutoka Ruyigi ambaye anajulikana kwa jina la Jean-Claude Shimiri Sasaba na dakika 32 mpenzi msikelezaji katika studio za radio Isanganiro. Huu ndio mwisho wa tarifa ya habari. Tukushukuru kwa kuwanasi. Asante kwa Eric uima na mbaya metuunganisha kimi tambo. Kwa niyaba ya wote waleo ili uweze kufanikisha tarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo. Niseme, bye.